Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a feltalált tárgyak osztálya a Civil Rádió Tudományos ismeretterjesztő Műsora az FM 98-on, a mikrofonnál Nagy Helga. A gészeni Matematikum a világ legelső interaktív matematika múzeuma, ahol 150 szemléltető eszközt tárja szélesre számunkra a tudomány kapuit és a matematikai jelenségeket kézzelfogható formában ismerhetjük meg. Ebből a múzeumból érkezett a Budapesti Gőte Intézet szervezésében 20 demonstrációs eszköz matematikai játék a Népligetben lévő planetáriumba, ahol összesen közel három és fél ezer iskolás ismerkedhetett a jelenségekkel a kiállítás nyitva tartásának három hetében. Műsorunkban szeretnénk az esemény minden érintettjét megszólaltatni, így legelőször a Szemléletes Matematika című kiállításra látogatunk, ahol a gyerekzsivaj kellős közepén próbáljuk szóra bírni Kövesi Juditot, a Gőte intézet munkatársát, aki jelentős részt vállalt a szervezésben. Majd magáról a Göte Intézetről és küldetéséről beszélgetünk dr. Nagy Mártával, az intézet kulturális osztályának vezetőjével. Harmadikként pedig a Planetárium képviselőjeként Nyerges Gyula mesél majd a Planetárium egyéb műsorairól, közművelítésben betöltött szerepéről, programjairól. No. beszélgetünk itt a planetáriumban a Göte Intézet által szervezett, szervezett szemléletes matematika című kiállítás kapcsán. Honnan jött az ötlet a Göte Intézeten belül, vagy hogyan kapcsolódott össze a Göte Intézet, és egy ilyen interaktív matematika kiállításnak a lehetősége honnan jött? A gíszeni matematikumnak a kiállítása az, ami eljött most Magyarországra. Ott 160 különböző játékos matematikai kísérlettel találkozhatnak az odalátogatók, itt pedig 20 ilyen kísérletet kaptunk kölcsön, és azt lehet megtekinteni. És így hozzuk egy kicsit közelebb a matematikát a gyerekekhez játékos formában. És miért éppen a planetáriumot választották helyszínnek? Egy olyan helyszínt kerestünk, ahol elfér a kiállítás, és azért valami köze van a matematikához, és így találtuk ki, hogy akkor itt a planetárium van, ez azért is jó, mert a csoportoknak utána felajánlottuk, hogy megnézhetik a planetárium előadásait. Mit kell tudni a bemutatandó interaktív tárgyakról, kísérletekről? Megindítják a gyerekek fantáziáját, cselekvő kísérletező, akcióra késztető eszközök, vagy valójában tényleg egy ilyen szemléltető dolgok? Szemléltető eszközök. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek úgy jönnek ide, hogy a matematika, hát az nekem nem kell. Látszik is az arcukon, hogy mit keresek én itt, és érdemes megnézni, amikor kijönnek, hogy milyen vidáman, és tényleg mindenki azt mondja, hogy megérte bejönni. El is felejtik, hogy egy matematika kiállításon vannak, mivel ők úgy gondolják, hogy játszanak. Ez akkor lesz érdekes, amikor később a matematika órákon előjönnek ezek a feladatok, és be fog nekik ugrani. Aha, tényleg, én itt jártam, és ezt a kísérletet én már láttam, és akkor összehozzák az elméletet a gyakorlattal. Hát reméljük, hogy így sikerült, hogy a matematika tanár is rá tudja vezetni a gyerekeket arra, hogy ez eszükbe juthasson. Hogyan kell elképzelni, hogyan mesélni el a rádióhallgatóknak, hogy hogyan van berendezve a kiállítás. Húsz különböző egységek vannak, amiket a gyerekek kipróbálhatnak. Három olyan asztal van, ahol számítógépen próbálhatják ki ezeket a kísérleteket. A többi asztaloknál pedig kockával lehet játszani, vagy golyót lehet gurítani, és ügyességi feladatokat is meg tudnak oldani a gyerekek az asztaloknál nehezebb a matematikában, szerintem ez az abstrakció, tehát ezek a demonstratív eszközök, ezek lehet, hogy tényleg jól bemutatják a, az adott jelenséget, amelyre matematikai leírás, vagy esetleg megoldás születik, de mégis a gyerekek itt gyakran ezeket a leírt egyenleteket nem tudják ezekkel a játékos kísérletekkel összehangolni. van -e erre valami lehetőség? Tehát van egy itt olyan segéderő esetleg, aki segít ezt a kettőt nekik összekapcsolni? Igen, segítőink vannak, matematika hallgat, matematikus hallgatóink vannak, akik ott állnak a gyerekek mellett és elmagyarázzák ezeket a jelenségeket, hogy például a golyó miért gurul le, egy híves pályán, mint egy egyenes pályán, és ezt ők meg elmagyarázzák szakmailag, mert mi ugye német szakos tanárok, ehhez sajnos nem tudunk hozzászólni. lennének, sokszor van tényleg az, hogy, hogy már a tanárok mondják, hogy sajnos muszáj indulni, mert elég kötött a programjuk, akik vidékről jönnek, föl be van osztva, és muszáj menni tovább. Meddig van nyitvatartva? Igazából egy hónapos nyitvatartás volt körülbelül, vagy még kevesen? Három hét, tehát múlt héten szerdán nyitottunk, és hetedikén lesz az utolsó napunk. Iskolás csoportot tudnak ennyi idő alatt fogadni? Körülbelül 3300-3500 fő, a, akik meglátogatják a kiállítás, legalábbis az előzetes bejelentkezések alapján azt tudjuk mondani, hogy ennyien jönnek. És a gszn matematikum és a planetáriumon kívül, természetesen a Göteh intézet szervezésében milyen intézmények vesznek még részt ebben, milyen intézmények? De hát ha matematikusok vannak itt segédletnek, meg ugye egy színész is, aki gauss játsza, akkor milyen intézetekkel kerültek még kapcsolatba a megrendszerekkel? Nagyon nem. Hát ez így a Gőte intézet volt a fő, aki megkereste. Elsősorban az iskolákat kerestük, mert hírlevér formájában kitettük a honlapunkra, innen tudtak tájékozódni, illetve a Planetáriumnak a honlapján is megtalálható a kiállítás. Én erőből próbáltunk Igen. csoportokat szervezni. Hát nagyon rendkívül jól sikerült, a hallgatók is hallhatják a gyerekzivajból, hogy hát itt most körülbelül szerintem most mennek be igaz a planetáriumi előadásra a gyerekek, de hát itt szerintem csak míg sétáltunk, de 300-350 gyerek zaját hallhattuk. Igen. Most pedig oda sétálunk, és a színész kiváló orgánumát biztos meg tudjuk venni. Nézzük meg. Gyertek, lehet gumicukorért játszani nálam. Gyere, segítsek Én most megpróbálok olvasni az gondolatait. Az egy a gondolatot, én belepirulok, de igen, bár legöleg vagyok. Na, következő most. Egyre kérlek téged, lesz néhány számíggatási, használhatod a telefonodat, kérlek, hogy ne tévedj. Jó? Ti pedig kérlek, hogy ellenőrizzét mond a neved. Petra. Petra. Na, professzor, nagyon jó, sorotott a Hollywood gyöveg. Cybrady iskola, növendékeit. Szóval, gondolatolvasásos trik. Petra, figyelj! Olvasni másról fogok, a következésre. Gondolj egy háromjegyő szám. Háromjegyő szám számjegyei különbözőek legyenek. Tehát, tehát ne arra gondolj, hogy 222 vagy 444 különbözőek legyenek a számjegyek. Az első és az utolsó számjeg még nem kell majd szólokat rá. Az első és az utolsó számélyek között legalább kettő különbség legyen. Tehát, hogyha az első számélyek 3, akkor az utolsó ne legyen se négy, se kettő. Oké, vagy. Szóval, Szólva megvan a szám, amely gondolsz. Milyen felkészítésben részesült a színész előtt, hogy előtt, mi a gyerekek olyan kérdésnek vannak amit nem tud van válaszolni? Minden kérdés meg tud válaszolni szorgalmasan bújt a könyveket és a feladatokat kereste, úgyhogy nincs olyan kérdés, amire őnek tudna válaszolni. Jú, a hófórások már mondanak, Mindenféle matematika könyvet elővett, ami létezik, és érdekes feladatok vannak benne, és azokat tanulmányozta hetekkel a kiállítás előtt, hogy szórakoztatni tudja a gyerekeket. És el mondani, hogy Auszt kiátsza, hogy milyen kapcsolatban van a Göltönyintézet? Nagy Péter, ő színész, és majdnem minden ilyen nagyobb rendezvényünkre őt hívjuk, mert nagyon jól hogy a szórakoztatni a gyerekeket. M milyen, milyen más jellegű gyerekrendezvényei vannak a Göltönyintézetnek? Az már a német nyelvvel összefüggő rendezvényeink vannak, szoktak lenni euh, Mikulásparti. Ön, nyáron van nekünk nyuszis sparting akkor Múszinak is beöltözhet, és most pedig a jövő héten pont egy műzikát fogunk bemutatni amit egy általános iskola negyedik osztálya tanult be egy német nyelvű műzikkel, amit a Gülteintézet fejlesztett ki. És arra voltunk kíváncsiak, hogy egy általános iskolai osztály, akik nem egy válogatott társaság, tehát egy teljes osztály, hogyan tud megtanulni mennyi idő alatt, és hogyan tud megtanulni egy német nyelvű darabot, ez nagyon szuper, hol látható majd, és bárki elmehet? A Bőtei lesz az előadás és meghívásra, tehát jelentkezni kellett és azokat, akik jelentkeztek, azok közül hívunk meg gyerekcsoportokat. A számot szintén meg. A szám, számot hát, és a hátsó Írd le alá, szólj, ha Belőle, a belőle kivonás utáni eredmény, és a belőle kapott 3-egyű számot össze kell adni. Megvan? Összeadás? Írd hát föl, a. légy szívesen. Valahol hibázik a összeadás. Nem, nem, nem. Meg az 08-as. Ez nem 1089. 1089. Na most. Csalás. Mit csináltam? Én egy mentalista gondolatolásról vagyok. Ez én is volt különbség. De... Így van. Akár, és mit kell kérdés? Mindig ez lesz Igen, Mindig ez lesz a meglelás. Ez a lényeg. Mindig az csak, csak a feltételeknek meg kell felenni. Olyan számra kell gondolni, hogy három különböző számjegy legyen. és Az első és az utolsó számjegy különbség legalább kettő legyen. Mert le fog jutni, hogy mondjuk arra gondolok, hogy 243 megfordítom az 342 és a 342-ből kivonom a 243 fejben az 990. az 99 lesz, és már is nem tudom a feladat többi részét megcsinálni jó? értite? csinálunk még egy ilyet, Petra benne vagy? látom ja. el. Semmi Figyel, ha ezt jól csinálod, és nem tévesztesz a számolásba, akkor kapsz egy jó? Jó, nem vagy már kisgyerek, nem a bunyicikor szám. Na most ide fogok fölírni egy számot, pedig föl kell írni, meg kell számolni, a beszélgetünk aki a budapesti göjteintézet kulturális osztályának vezetője szeretnénk a szóban bemutatná a göjteintézet történetét és a budapesti képviseletnek a kialakulásáról is párbeszöld. Kezdem talán a budapesti göjteintézet történetével, ez nyilván érdekesebb a hallgatóknak. 1988 óta van Budapesten Gőteintézet, vagyis röviddel a rendszerváltás előtt jött létre. Pontosabban ekkor írták alá azt az államközi egyezményt, amely a Gőteintézet létrehozásáról szól. Érdekes ez a történet, mert tulajdonképpen korábban is lehetett volna már Gőteintézet, gondolkodtak is ezen, de mivel hogy előtte létezett még egy NDK kulturális központ, amelyre talán az idősebbek közül többen emlékeznek, ezért nem akartak ebből konfliktust. És még csak 1988 nyolccal alakult úgy, hogy jó, akkor legyen Budapesten is Gőteintézet. Egyébként ez volt az egyik első ebben a közép-kelet-európai régióban. Bukaresben jött ezzel egy időben létre egy másik Gőteintézet. Működésett azonban csak 89 tavaszán kezdte meg a Gőteintézet Budapesten, akkor még a Kecskeméti utcában. Ez egy legendás időszak volt, ez az első mondjuk három év. Azt mesélik azok a kollégák, akik már akkor is ott dolgoztak, hogy fantasztikus volt minden rendezvénynek a látogatottsága, sőt, meg egy olyan kínálat is volt, hogy lehetett nyugatnémet tévét nézni az intézetben. És hogy a csilláron is csüntek az emberek, a könyvtárban az összes könyv ki volt kölcsönözve. Tehát ez annak idején egy nagyon nagy dolognak számított, hogy van Gőte intézet Budapesten. Tehát ez volt a hőskor. 1992-ben költözött aztán át az intézet az Andrássi útra. Azt gondolom, hogy a legtöbbeknek az András Júti-Gőte intézet az első élményük. Oda nagyon sokan jártak, és sokáig is volt ott az intézetet, 15 évet végül is ott töltött. Ez egy szép pérpalotában volt, bizonyos szempontból nagyon jó helyen. Ott jött létre a, a, a Jédermann kávézó is az intézetben viszont nem volt egészen ideális maga az épület beosztása. Ezért aztán, amikor 15 év elteltével lejárt a bérleti szerződés, és nagyon-nagyon akartak volna emelni a bérleti díjon, akkor úgy döntött az intézet vezetése műntjeni központunkkal közösen, hogy inkább költözzen a Gőte intézet egy olyan épületbe, amely megfelel az összes elvárásának, ahol egy helyen van minden, ugyanabban az épületben van a nyelviskola, mint ahol a rendezvényterem és ahol a munkatársak is dolgoznak, és így kerültünk. 2006 végén, 2007 elején ide a utcába, és azóta itt vagyunk. Említette, hogy kávézók és programok is vannak, de beszéljünk először a nyelviskoláról, milyen szerepet tölt be Budapesten a nyelvi képzés, hát Gültének a saját nyelvi tanfolyamai. Két ö, olyan nyelviskola van Budapesten amely külföldi kulturális intézethez köthető, hogy az osztrák nyelviskola és a Goethez Intézet nyelviskolája. Tehát ebből a szempontból azt mondhatom, hogy viszonylag egyedülállóak vagyunk, hogy intézményhez kötődünk egy nyugati ország, adott nyelvet beszélő országhoz tartozik a, a nyelviskolánk is. A Goethe Intézeten belül igen fontos szerepet tölt be természetesen, hiszen az intézetnek az egyik fő feladata a német nyelv ismeretének a terjesztése, népszerűsítése. A nyelvtan folyamaink trimeszterrendszerben működnek, ez azt jelenti, hogy egy évben három fél év van, vagy hát három harmad év, és vannak Többnyire nyáron intenzív tanfolyamaink is. A látogatottságuk elég jó. Nemrég kiszámoltuk, hogy az elmúlt három évben több, mint a duplájára emelkedett a csak hozzánk német, német nyelvtanfolyamokra járók száma. Nagyon modernek a tantermeink, természetesen mindenhol van elektronikus tábla. És amitől jók meg a nyelvtanfolyamaink, az az, hogy a... Nyelvi osztályunk mellett egy nyelvtanár továbbképző, illetve iskolákkal kapcsolatot tartó részlegünk is van, amely pedig pont azt biztosítja, hogy a német nyelvtanárok is kellőképpen jó eszközökkel tudjanak tanulni, legyen inspirációjuk, szeressék a német nyelvet. Úgyhogy ez egy nagyon jó kombináció, hogy tanárokat is képezünk ki, és nyelvtan is vannak. A kultúr missziójáról szeretnék kérdezni, hiszen a közéletben egy elég sajátos terepet tölt be a Göte intézet, mind a mellett, hogy Németországból. Jövő programokat, koncerteket mutat be, azért nyilvános vitának is folyton teret ad, és az underground kultúrát, ha lehet így mondani, szintén támogatja a sokszínűséget ezáltal. Múlt héten tudjuk, hogy más filozófus, és az egyik önök által szervezett előadásában azért Nyilvánosan is kritikát gyakorolt a mai politikai helyzetre nézve, kiemelte a filozófus vitát és hozzátette, hogy soha nem gondolta volna, hogy ilyen Magyarországon megtörténhet erről a sajátos kultúrmisszióról, ha pár szót, hogy hogy alakult ez ki, és minden Gölte intézetben vajon így van-e. Én, hogyha hbr említette ez egy aktuális és tényleg nagyon jó példa. Valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy helyet adjunk a vitáknak. HBRMS esetében az úgy történt, hogy ugye ő a, mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb élő német gondolkodó, nagyon művel tudós, és emellett egy nagyon okosan gondolkodó az Európai Unióról sokat gondolkodó ember. Az ő esetében úgy működött ez a vitának helytadás, hogy tartott egy előadást az lte -n. ezt követően volt egy rendezvény, ahol újságírók kérdezhettek tőle egy következő napon, és az Európa pontban is volt egy beszélgetés vele, ahogyan csak kérdéseket lehetett feltenni, Tehát ez így nagyon fontos nekünk mindig, hogy ne csak arról legyen szó, hogy valaki véleményt nyilvánít, és akkor ezt így kell elfogadnunk, hanem valaki kinyilvánítja a véleményet, viszont lehessen kérdezni, lehessen reagálni. Ami még fontos, ezt is a Habermez kapcsán meg, hogy a legtöbb eseményünket magyarországi partnerekkel közösen szervezzük. Ebben az esetben ez az Európai Bizottság magyarországi képviselete volt, akikkel közösen hívtuk meg Jürgen Habermezt. Vagy hogy csak egy másik példát, ez is mondjuk ugyancsak egy beszélgetés rendezvény. Éppen a napokban volt nem sokkal Habermez itt léte után egy újságíró workshopunk, amelynek az volt a témája, hogy a, hogyan működnek a tulajdonos viszonyok a médiapiacon, ez is egy nagyon aktuális dolog. Erre pedig egy német előadót hívtunk meg, aki magyar újságírókkal, magyar média szakértőkkel beszélgetett és vitatkozott ugyancsak nyilvános fórumon. Tehát az ilyenfajta viták ebben az utóbbiban a, a független média központ és a főszerkesztők fóruma volt a partnerunk. Tehát a, ezeknek a vitáknak tényleg az a lényeg, hogy magyar és német álláspontokat mutassunk fel, Beszélgethessenek egymással a kollégák, legyenlenek közönsége hozzá lehessen szólni. Tehát tényleg egyfajta fórumot biztosítsunk, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, és meg, meg is hallgatja a másik véleményét. Ez az újságíróknak szóló workshop, különböző témákkal már, ha jól tudom, egy éve vagy másfél éve zajlik, körülbelül három havonta van egy-egy program, de fiatalokat is foglalkoztatnak a média területén. Ez a Gerilla, Gőte-Gerilla, erről mit lehet tudni? Igen, a Goethe-gerilla nem feltétlenül csak a médiához kötődik, bár ahhoz is kapcsolható. A gerillák egy fiataloknak egy kis csoportja, akikkel szeretnénk közösen gondolkodni. Azt biztosítjuk nekik, hogy egy éven keresztül részt vegyenek az intézet munkájában. Továbbá a mi támogatásunkkal megvalósíthassák saját ötleteiket, tehát impulzusokat is várunk tőlük. A következő gerilla csapat szeptemberben kezd. Éppen most van egy kiírás a honlapunkon, ott meg lehet nézni, hogy milyen feltételekkel lehet jelentkezni. Arra gondoltunk, hogy most kicsit fiatalítjuk, még tovább fiatalítjuk a gerillákat. Eredetileg 18 és 25 év közötti fiatalokat vártunk, de mindenféle a ugye egyetemisták már nehezebben mozgattatok, elmennek külföldre tanult, tehát kicsit nehéz volt összetartani egy csoportot egy éven keresztül. Ezért arra gondoltunk, hogy középiskolásokat is megszólítunk. Éppen ma, amikor beszélgettünk van egy nyitó workshop, ami igazából még csak arról szól, hogy bemutassunk néhány módszert, felvessünk egy-két témát, amely számunkra érdekes. Ezek közül egyik éppen a fenntartható fejlődés, a környezet tudatosság. A gyerekek meghallgatnak két előadást, a csoportosok és a Hellowood, mutatja be, hogy ők mivel foglalkoznak, délután pedig egy workshop lesz, ahol ezt ki is próbálhatják, padokat fognak majd gerilla festeni itt a közeli néruparban, illetve táskákat gyártani a medence csoporttal. Tehát ez valóban egy nagyon más korosztálynak szóló programunk, de rendkívül fontosnak tartjuk, hogy őket is valahogy bevonjuk a munkánkba, illetve lássuk, hogy nekik mi a fontos, mi gondolkodnak, kicsit tanítsuk is őket, Tehát egyfajta képzési projekt is ez a gerilla projekt, Meglátjuk majd, hogy ez az új, még fiatalabb csapat hogy fog működni ősztől. Ami miatt mi viszont először találkoztunk, az a szemléletes matematika kiállítás, amit szintén a Göte rendezett a planetáriumban egy interaktív matematika kiállítást, amit a gízseni matematikumból vettek kölcsön olyan kiállítási tárgyak, amiket utaztatni is lehet, és ez egy utazókiállítás keretében ide is elérkezett. Vajon ez szerves részét képezie a Göte intézet céljának, küldetésének, hogy tudományos ismeretterjesztéssel is foglalkozó, tehát ilyen szemléletformáló, de inkább természettudomány felé nyitó programokat, kiállításokat szervezzenek hülyen göte a polihisztori alkatához személyiségéhez igen, abszolút, még akkor is hogyha mi talán kicsit egy másik oldalról fogjuk meg ezt a kérdést, tehát nem nagyon gondolkodunk azon, hogy ez most többen természettudományos vagy társadalomtudományos, hanem inkább ami ebben a kiállításban szerintem fantasztikus ez az újfajta megközelítésema tehát egy olyan kiállítás, amely valóban ismeretterjesztő, ez fontos nekünk, fiatalokat szólít meg, ez is fontos nekünk, természetesen Németországból érkezik, ezért uh, mutatjuk mibe itt a kiállítást Viszont ami talán tényleg a legfontosabb az az, hogy valahogy a gondolkodásmódot vagy a beállítottságot próbálja megváltoztatni azáltal, hogy a matematikát nem egy komoly, nehezen nem tudományként közvetíti, hanem előbb felmutat példákat játékosan megismerteti, megtapasztaltatja. Ugye az is a kiállítás mottoja, hogy megtapasztalni, megérteni és megszeretni. Tehát, hogyha valamit megtapasztalunk, egy problémát, megértjük, hogy hogyan működik, esetleg magunktól találjuk ki rá a megoldást, és hogyha utána elmondják, hogy ja, egyébként ez pedig a, ennek a bizonyos matematikai problémának a szemléltetése, akkor egészen, meg, egészen másként állnak hozzá gyerekek a matematikához. Tehát, ami nekünk ebben a kiállításban fontos, ez a, ez a különleges látásmód a másfajta perspektíva egy eredetileg nagyon nehéznek gondolt tudományágra. Sillagász előadójával beszélgetünk itt a helyszínen. Szeretnénk tudni néhány szót a Planetárium történetéről és céljairól, hogyan működött, milyen tevékenységet kell mögé A Planetárium 36 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, illetve most már ide nyáron 37. éve lesz. Elsősorban ö, iskolások számára, de tulajdonképpen minden érdeklődő számára csillagászati műsorok, elsősorban csillagászati műsorok tartásával foglalkozunk. A planetárium terme az egy 26 méter átmérőjű félgömb alakú helyiség, aminek a mennyezetére föl tudjuk vetíteni a csillagos égboltot, annak a jelenségeit és persze hozzá magyarázó ismereteket nyújtunk. És mi maga a planetárium? Maga a planetárium az tulajdonképpen, ahogy a neve a planétákra utaltat, a bolygókról szólna a dolog. Alapvetően arról van szó, hogy megpróbálták a bolygók mozgását valamilyen módon modellezni. Ezt régen különböző mechanikus eszközökkel tették meg, tehát ilyen óraszerkezetek voltak gyakorlatilag ezek, amelyeknek a segítségével a bolygók pozícióját előre ki lehetett számolni különböző időpontokra, hogy akkoriban még az asztrológiának volt szüksége ilyen adatokra, és hát ebből fejlődtek ki a mai korszerű planetáriumok, manapság már ö, vetítjük az égboltot, tehát egy olyan berendezés van az épület közepén, ami tulajdonképpen az egész ö, intézmény lelke, ami egy viszonylag bonyolult vetítő berendezés, ami föl tudja vetíteni a kupolára a csillagokat, a bolygókat, a napot, a holdat. Ezeknek különböző mozgásait meg tudjuk mutatni, tehát meg tudjuk mutatni a napi mozgást fölgyorsítva, a bolygók éves mozgását szintén fölgyorsítva, de el tudunk menni különböző földrajzi helyekre, és különböző időpontokban meg tudjuk vizsgálni az égbolt állapotát. Tehát tulajdonképpen egyfajta időgépről van szó. És tulajdonképpen a lelke, ez a, hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen gömb alakú projektort, aminek számtalan lencséjén keresztül vetül át a fény. Honnan szerezték be ezt a készüléket, és hát milyen típusai vannak most így a technika fejlődésével, ugye hát lehet, hogy egyszer már nem is egy ilyen gömb alakú kivetítőre lesz szükség. Hát pontosabban két gömb. Tulajdonképpen a csillagokat két viszonylag nagyméretű gömb vetíti a kupolára. Úgy kell elképzelni, minthogyha a teljes ég fölosztanánk 5 és 6 szögekre, nagyjából olyan módon, mint hogy egy foci labda van fölosztva 5 és 6 szögekre, és egy-egy ilyen szegmenst egy-egy lencse vetít. Ezen ö, vetítő lencseknek fele az egyik gömbön, fele a másik gömbön van elhelyezve, a két gömböt egy rácsos szerkezet köti össze egymással, és ebben a rácsos szerkezetben helyezkednek el a bolygók a nap és a Holdnak a vetítői, és ezen kívül számtalan kiegészítő eszköz van, ami a csillagképeket és különböző egyéb jelenségeket tud a kupolára varázsolni. Mint mondtam, ez egy e, már lassan 40 éves e, szerkezet. Pontosabban magát a vetítő vetítőberendezést régebben gyártották, mégpedig Jénában a cejszművek készítette, Tulajdonképpen ők voltak a világon az elsők, akik ilyen vetítéssel megoldott rendszert létrehoztak, és hát sokáig évtizedekig talán ők voltak az egyetlen ilyen gyár, akik ilyen berendezéseket gyártottak. Aztán később természetesen máshol is kezdtek hasonló eszközöket készíteni, Amerikában, Japánban, úgyhogy most már ö, számos a mai korszerű planetáriumokban viszont már nem ezt a technikát használják, hanem videoprojektorok segítségével tulajdonképpen mozit vetítenek a kupolára. Ennek megvannak az előnyei is, a hátrányai is. Természetesen, mivel ö, mozifilmet vetítünk, vagyis ö, filmfelvételt vetítünk, bármit a kupolára lehet varázsolni, nem csak a csillagos eget, hanem nappali eget. Ö, de akár egy víz alatti felvételt is, vagy bármilyen belső térben készült felvételt is a kupolára vetíthetünk. Viszont a, az a tapasztalatunk, hogy a csillagos égbolt megjelenítése még ezekkel a hagyományos vetítőberendezésekkel sokkal életszerűbb, sokkal jobban hasonlít a való végbolt látványára, mint a videóprojektorokkal. A videóprojektoroknak még kell néhány év, hogy, hogy teljesítményben, kontrasztban és a képpontok méretében elérjék azt a technikai színvonalat, hogy, hogy ugyanilyen tudjanak vetíteni, mint a mi műszerünk. A világ számos pontján, például a New Yorki Metropolitan Múzeum egyik épületében is egy ilyen fantasztikus modern építészeti megoldással alakították ki a planetáriumot. Egy üveg négyzetben maga a földgömb van beépítve és magába ebbe a földgömbbe lehet bemenni, és ez a planetárium amúgy Sánkhájban és a Science Centerben is hatalmas planetáriumot építettek. Milyen szereppel bír a hazai közművelődésben az itteni planetárium, ami ugye itt a népligetben található. Mint mondtam, elsősorban az iskolások számára vetítünk csillagászati előadásokat, kapcsolódva a földrajz, a csillagászati földrajz tananyaghoz. Különböző korosztályok, különböző évfolyamok számára más-más programokkal rendelkezünk, Kisebbeknek a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan vannak műsoraink, nagyobbaknak pedig a földrajzhoz, illetve a középiskolások számára a gimnáziumok fizika tananyagához kapcsolódóan az astrofizikával kapcsolatos előadásunk. Ezen kívül vannak olyan műsoraink, amelyek inkább szórakoztatók, és a nagy közönségnek szánjuk őket. Természetesen ezekből is rengeteg csillagászati ismeretet sajátíthatnak el az érdeklődők, de hát próbáljuk úgy elkészíteni a műsorainkat, hogy ez ne egy tanórára hasonlítson, hanem, hanem fölkelcse az érdeklődést, és szívesen jöjjenek a látogatók a Planetariumba. Az imént említett példáim mögött mindenhol húzódik egy hatalmas természettudományi gyűjtemény is, vagy hát természettudományos kiállítások szervezése egy múzeum. Nem hiányzik e innen a planetárium háttérintézményeként egy múzeum, vagy milyen szervezet az, ami itt háttérintézményként működteti? A planetáriumot a tudományos ismeretterjesztő társulat működteti, múzeumi anyagunk nincs, van egy kis kiállítás a körfolyosónkon, ami hát elsősorban a csillagászati alapokat mutatja be, és az űrkutatás mérföldköveit kiemelt módon a hazai eredményekre, a űrkutatás hazai részvételére. Aki ellátogat hozzánk, természetesen ezt is meg tudja nézni. Ugyanakkor valószínű, hogy talán a csillagászat is, meg az űrkutatás is megérdemelne egy picivel nagyobb kiállítási anyagot. Pont ezben az egyik vitrinbe láttam egy posztert arról, hogy 2004-ben talán volt egy konferencia, egy tudományos konferencia a tudomány és a művészetek kapcsolódásáról, és ez a plakát, ez a konferencia pont azt hangsúlyozta, hogy a planetáriumok az egyik legfontosabb kapcsolódási pontjai ezeknek a területeknek, tehát ahol a művészet és a tudomány megjelenhet, hiszen ezek a filmek, amiket, ezek az ismeretterjesztő filmek, amiket vetítenek, ezek voltak éppen művészeti alkotásokként is felfoghatók, kell tudnak együttműködni, és hogy működik ez nemzetközi szinten. Magán a konferencián én nem voltam jelen, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan, mire jutottak a konferencia részvevőjé, az tény, hogy egy planetáriumi műsor, inkább mondjunk planetáriumi műsort, és ne filmet, vannak filmvetítéseink is, de az, az egész más műfaj. Tehát a planetáriumi műsorot értjük azt, amikor főleg a planetárium géppel, tehát az előbb emlegetett vetítőberendezéssel vetítjük a csillagos eget, azt magyarázzuk, és hát természetesen kiegészítésképpen vannak diaképek, meg filmbejátszások, az egésznek a hangulatát egy zenei aláfestés adja. A műsoraink szövegeit színészek olvasták föl, és egy készre vágott hanganyag ö, kíséri a műsort ilyen módon. És hát mivel a zene a esetleges ö, irodalmi idézetek a műsorba, ö, csak-csak csak művészet, tehát ilyeténképpen csak valamiféle művészeti tevékenységről kell beszélnünk a planetárium esetében is. És hát számos olyan rendezvényünk van, amikor, amikor nem, nem a csillagászat és nem a csillagászat ismeretterjesztés terjesztésé a főszerep, hanem valamilyen művészeti esemény, egy koncert, egy eh, kiállítás, aminek a hangulatát biztosítja a planetárium vetített csillagos égboltja. a Gőte Intézet által szervezett szemléletes matematika kiállítás zajlik kint a körfolyosón. Ők hogyan találták meg önöket, és terveznek-e további együttműködést, illetve ha már látható a következő program, akkor arról is, ha mesélne pár szóval. Nagyon szívesen adunk teret különböző kiállításoknak itt a Plátárium körfolyosóján. Akár tudományos témájú akár művészeti kiállításoknak. Több astrofotós kiállításunk volt a közelmúltban. És az a Göte intézet pedig megtalált minket. Érdeklődtek, hogy befogadnánk ezt a kiállítást. Ez tulajdonképpen egy vándorkiállítás, ami Európa különböző nagyvárosaiban tekinthető meg néhány hétig. Hozzánk például Prágából érkezett, és hogyha vége lesz, akkor majd utazik tovább, ha jól tudom, ismét visszakerül Németországba, ahonnan útjára indították a utazókiállítást. A Göte intézettel eddig még nem volt kapcsolatunk, úgyhogy ez egy ilyen véletlen egymásra találás volt, de, de ha hasonló jellegű kiállítást szeretnének hozni hozzánk, akkor nagyon szívesen látjuk őket máskor is. Most a nyár folyamán egy űrkutatási témájú kiállítás lesz a körfolyosonkon, a Magyar asztronautikai Társaságnak van egy a űrkutatás történetét és főleg a magyar űrkutatási eredményeket felvonultató vándor kiállítása, ezt láthatják június közepétől augusztus végéig. Vannak-e nemzetközi együttműködések, mint, mint az imént említettem, ezt a konferenciát, ugye? Vannak-e a planetáriumok között nemzetközi együttműködések, és mondjuk filmcserék? Vagy, nem filmcserék, tehát planetárium műsorcserék. Műsor műsor cserék. Műsor cserék. Van a planetáriumoknak egy nemzetközi eh, szervezete, aminek a Budapesti Planetárium is tagja, megrendezik évről évre a konferenciájukat, ahol, ahol mindenki bemutatja, az esetleges fejlesztési eredményeket. Vannak olyan műsorok, amelyeket meg lehet vásárolni, tehát a többi planetárium számára átvehetők, de nálunk elsősorban saját fejlesztésű műsorok vannak, és hát ez a mi planetárium gépünk ez már, hogy is mondjam, lassan dinoszaurusznak számít a planetáriumok között, tehát igazából Elég nehéz volna adaptálni mondjuk egy videóvetítéssel lejátszandó műsort a mi technikánkra. De vannak olyan műsorok, amiket Amerikából vásároltunk, és hát természetesen magyarítottunk. Sőt, hát, mivel Amerikából származik angol nyelvű, ezért az angol verzióját is vetítjük. Tehát, hogyha olyan megkeresés érkezik, vagy külföldi csoport, vagy egy angol Tanítási nyelvű iskola részéről, hogy ők angol műsort szeretnének, akkor ilyenünk is van. Felsorolás szintjén bemutatná a jelenlegi műsorokat? A legkisebbeknek a Süni és a Csillagok című műsorunk készült, ez főleg csoportosoknak és talán első osztályosoknak való. Gondolom, itt az évszakok változása és a természet az elsődleges. Hát nem astrofizikát tanítunk nekik, hanem természetesen a napjárása, a, napjárás, a holdjárása, az évszakok, illetve a különböző földrajzi helyeknek a, a különböző jelenségei jelennek meg ebben a műsorban. Alsó tagozatosoknak, kisiskolásoknak a napcsaládja című műsorunk, ez a legrégebben futó műsor, persze mindig felújítjuk egy picit, eh, hol egy eh, videóbejátszással színesítjük, hol a éppen aktuális felfedezések alapján helyesbítjük a szövegét. De az mit jelent, hogy legrégebbi? Hát tulajdonképpen eh, talán a második vagy harmadik évében a planetáriumnak készült el ez a műsor akkor még egész más szereplők voltak. Ugye a, a szinkron hangjai az egyes égitesteknek mások voltak, aztán az első fölűjújtás során került a nap szerepébe Halász Judit, művésznő, és azóta is az ő hangján szólal meg a nap a planetáriumban. És hát ahogy a bolygóknak egyre több holdját fedezték föl, most legutóbb ugye a Pluto kikerült a bolygók sorából, úgyhogy neki egy külön monológot írtunk, ahol, ahol ezt, hát hogy is mondjam, szóval kicsit nehezményezi a dolgot. Tehát ez, ez a műsorunk, ami a kisiskolásoknak szól. Van egy űrkalandozások című műsorunk, ami hát inkább a felső tagozatos és középiskolás korosztálynak, de a felnőtteknek is szórakoztató. Ez egy képzeletbeli utazás térben és időben az univerzum különböző pontjaira, ahol is ellátogathatunk a galaxis közitérbe, közelről megvizsgálhatunk egy fekete lyukat, egy szupernova robbanást, egy üstökös magot, tehát csupa egzotikus helyre látogathatunk el. A felső tagozatosoknak szántuk. Az életbolygója, a Föld című ez tulajdonképpen a csillagászati földrajz tananyagát foglalná össze, de hát szó van benne a földi élet kialakulásáról és fejlődéséről is. A csillagtűzek az kifejezetten középiskolásoknak szól, és hát a, ami a fizika tantárgyban, astrofizika fejezetben van, Ezeket az ismereteket ö, próbálja meg szemléletesen átadni a ö, hallgatóságnak. Van egy utazunk a Marsra és egy Leszállás a Marsra című műsorunk, ami a kettő. Picit egymáshoz kapcsolódik egymás folyamánya. Igazából nem a Marsról szól egyik sem, hanem az űrutazás lehetőségéről, az ű, ű, űrben való tartózkodás feltételeiről. Tehát hogyan lehet űrhajózni, erről szól, ez is ilyen mm, iskolás korosztálynak szánt műsor. A bolygóközi társas utazás az az egy családi műsor, szintén egy ilyen képzeletbeli űrutazásról van szó, amint gyakorlatilag végjárja a naprendszert, kívülről befele haladva, tehát a Plutótól indulunk, és a nap, Megkerülésével aztán eljutunk végül is a Földre, közben az összes bolygónál megállunk egy pillanatra, és a legfontosabb tudnivalókat megtudhatjuk róluk. Az Égiekkel játszó Földi Lelemény című műsorunk az szintén egy ilyen családi műsor, felnőtteknek is, gyerekeknek is jó szórakozás lehet. Itt a csillagképekről és a csillagképekhez kapcsolódó legendákról, mitológiáról, és a magyar mondavilágról esik szó ebben a műsorban. A Hubble Univerzuma és a Fénysugár az Andromédáról című műsoraink az emlegetett Amerikából beszerzett és magyarított műsorok. Az egyik az a Hubble űrtávcső eredményeit foglalja össze, a másik pedig egy képzeletbeli fénysugarat követ végig, amint eljut az Androméda galaxisból a Földre, és közben párhuzamosan megmutatja, hogy mi történt ez alatt az idő alatt a Földön. Tulajdonképpen amikor a Fénysugár indult, akkor még az ősemberek kergették a mamutokat a Földön, és mire ide ér a Fénysugár, addigra pedig a mába érkezünk. A Földről a Csillagóki című műsorunk középiskolásoknak szól szintén a földrajz, a csillagászedi földrajz ismereteket, Próbálja összefoglalni 8. osztálytól, 11. osztályig körülbelül a bár, ugye, manapság talán változott a, a tantár gyom belül a csillagászati földrajzi elhelyezkedés, ezt pontosan nem tudom. Van egy földönkívüli egy című műsorunk, amelyik arról keresi a választ, hogy Vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy vannak-e rajtunk kívül máshol is értelmes lények? Tényleg ellátogatnak-e a földre? És tényleg elrabolnak-e embereket, és vizsgálják-e őket? Erre most nem válaszolok, akit érdekelj, jöjjön ed és nézze meg a műsort. Az égbolcsodái csodái című műsorunk az tulajdonképpen arról szól, hogy egy -e kisebb távcsővel, egy amatőr csillagász mi mindent fedezhet fel az égbolton. Ez egy magyar fejlesztés, tehát saját fejlesztésű műsorunk, de ennek is létezik angol verziója, tehát hogyha valaki angol nyelven szeretné meghallgatni, akkor ezt is megteheti. Ezen kívül van két háromdimenziós mozifilmünk is, amit szoktunk vetíteni. A csodálatos univerzum az tulajdonképpen a naprendszer égitestjeit és a távolabbi égitesteket, ködöket, galaxisokat veszi sorra. A világűr meghódítása pedig az űrkutatás mérföldköveit sorolja föl. Ezek, mint mondtam, mozifilmek, tehát nem a teljes kupolára vetített ö, előadások, hanem 3D megtekinthető filmvetítések. Seni Matematikum a világ legelső interaktív matematika múzeuma, ahol 150 szemléltető eszköz tárja szélesre számunkra a tudomány kapuit és a matematikai jelenségeket kézzel formában ismerhetjük meg. Ebből a múzeumból érkezett a budapesti Gőte Intézet szervezésében 20 demonstrációs eszköz matematikai játék a népligetben lévő planetáriumba,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 Műsorunkban szerettük volna az esemény minden érintetjét megszólaltatni, így legelőször a Szemléletes Matematika című kiállításra látogattunk el, ahol a gyerekzsivaj kellős közepén próbáltuk szóra bírni Kövesi Juditot, a Göteintézet munkatársát, aki jelentős részt vállalt a szervezésben. Majd magáról a Göteintézetről beszélgettünk dr. Nagy Mártával, az intézet kulturális osztályának vezetőjével, s legutoljára a planetárium képviselőjét Nyerkes Gyulát a planetárium programjairól. A Budapesti Gőteintézet és a planetárium további programjairól tájékozódjanak az interneten. Köszönjük figyelmüket, vissza.